Для друга мені нічого не шкода. От спасибі, – вихопилася усенька, – і тоді ми разом поїдемо у ту орду. Швайка один, а нас двоє було б, уявляєш? От здорово! Схоже, Грицикові ці слова сподобалися неабияк. О, та ми тоді б з тобою, – почав він, проте одразу й замовк. «Слухай, а за нами, здається, хтось пливе, прошепотів він. «Ховаймося!» І хлопці пірнули до нори, що була в копичці. Позад них почулося легке плюскотіння, ніби хтось загрібав веслами. Затим пролунали голоси. Навіть не голоси, а тиха пісня – ти ногаєць, я ногаєць, оба ми ногайці. Ти попався вирви зубу, я попався в швайці. Замолкни — Замовкни, раптом пролунав розгніваний голос. — І без тебе кішки на душі шкребуть. — То я що? — знітився той, хто співав. — Я ж нічого. Що люди співають, те і я. — Люди, люди! — передражнив його Власник розгніваного голосу. Чхав я на твоїх людей. Та не смикайся ти, Митре, озвався третій голос. Наше діло маленьке. Що дадуть, те й повеземо. А звідки ля воно візьметься, то вже не наше діло. З Імли випірнуло два човни. На першому сиділо троє. Задні – Порожній був прив'язаний до першого. «Та дивіться, куди правите!» Сердитим голосом сказав той, хто сидів на носі. «Он трохи на копицю не наскочили!» Сенько і Грицик затимували подих. Як добре, що вони здогадалися натягати сіна та старої трави, а то зараз сиділи перед чужинцями, мов, пташенята на долоні. Передній човен круто звернув у бік. «Ну й розвелося всякої пугані!» – пробурчав той, хто сидів на веслах. «То тобі корч, то копиця! Проїхати вже ніде!» «Дядьку Митре, а що нам можуть накласти в човни?» – запитав той, хто перед цим співав. «Тільки не серцеся, коли я щось не те запитав». Я ж оце уперше з вами. Ну, поясни йому, куме, коли воно таке святе, сказав задній. А я тим часом трохи подрімаю. Покаж, що тут пояснювати, відказав кум. Роби, що велено, та й годі. Роби, поки голову не знесуть. Тю, таке скажете, дядьку. Хто це нам голову знесе? Ми ж по панському наказу пливемо. «От-от, а тут тобі панів нема, тут козаки хазяйнують, а в них свої порядки». «А які ж то свої? А такі? Коли спіймають на гарячому? Не зважать панській ти чи ні?» «То що, дядьку, ми щось не те чинимо, га? «Ма ти як думав, з добрими намірами вночі не скрадаються». А, «А де ж інші?» «Подалися понад плавнями. Ну, запопадуть якогось роззяву, і бувай здоров. А ми його здобич повеземо до пана». Голоси все віддалялися, аж поки не розтанули у далині. Тільки тоді хлопці висунулися з нори. «Якісь дивні люди», – сказав Сенько. А в мене так в носі засвербіло, що ледь не чхнув. Добре, що не чхнув, спохмурнів Грицик. Бо пішли б ми з тобою на дно раків годувати. Сенько мерзлякувато зіщулився. Еге ж, від таких треба, мабуть, триматися подалі, сказав він. А як ти гадаєш, Грицику, скоро буде кам'яний острів? Грицик пильно вдивився у темряву, що почала розсіюватися. «Та повинен вже бути», – сказав нарешті. «Проте хто його зна? Кам'яний він чи якийсь інший? Там Треба б у когось запитати». Добре було дідові Кіпчикові радити воронівським козакам, щоб дісталися до Кам'яного острова, а там розшукали Байлемового Василя. А як того, Василя, розшукаєш, коли навіть ні у кого запитати? На обійсті рудого маціка Поволі світлішало. Легкий вітерець погнав за течією пасма рожевого туману. Треба було шукати сховок на день. Хлопці підігнали плота до піщаної коси, Грицик першим вибрався на берег і довго вдивлявся у туманну далечінь. «Нічого не розібрати», – нарешті сказав він. «Мабуть, Сеньку, треба йти у плавні. Ну, може, когось зустрінемо? А ні, подамося у степ. Я чув, що навпроти кам'яного острова росте Діброва, і там є дуб майже такий, як у нас сторожовий». Приховавши плід від чужого ока, друзі поснідали і подилися у плавні. Проте цього дня їм не дуже щастило. Майже до обіду пробродили вони в очеретах, але натрапляли лише на боброві чи видрячі сліди, а людського так і не знайшли. Двічі Грицик рятував Санька з трясовини. Один раз Санько врятував Грицика. «Ай, у нас було то, як болото!» – сказав Грицик, викручуючи одежу. «Одразу видно, куди ступати, а тут...» «Я гадав, що це Галявенька, а воно, бач, що вийшло». По обіді вони дісталися до вузького і довгого острова, що лежав обіч двох озерець. На ньому якийсь бородатий дядько в'яли в рибу. Угледівши хлопців, утупився у них так, начебто перед ним – вигулькнув десяток потопельників. «Свят, свят, свят!» – перехрестився він. «Скільки перебачив у цих болотах всілякою чортів ні, але дітей? Уперше?» І все ж, як розшукати Байлемового Василя, чи, бодай, де живуть воронівські хлопці, не знав. «Я в цих місцях ще недавно», – пояснив він. Ну, знаю, хіба що рудого мацика. Тільки він мешкає ближче до степу. І дядько махнув рукою в бік очеретів. Спасибі вам, сказав Грицик, і хлопці подалися у тому напрямку.